Aya, profesor i brat Ebutei. Sadafnu profjenica. Allahowi roboji, koji ne strahluji progоворiti lječ وهاج من قلبي المكلوم أشجاني في نظرات الغصن إلا أن عاصفة هبت ساموما فأمسا نحن نعرف سوف نقول ما هو أن الله تبارك ترى كما يقول الله بسرعة كل الشرط ليس في كتاب الله سيباتي كل شرط ليس في كتاب الله سيباتي كل شرط ليس في الله سيباتي وضعه ماذا دهك حكي لي على الحديث معي مجفف عنك بعضا kaže Allahov poslaniče s nama o takvom braku Ela u zbiru kulbite isin usta'a da da vas obavjetim o iznajmje, iznajmljenom jarcu unaj, unajmljeni jarac pa su rekli Bela Jaret s.a. želimo o Allahov poslaniče kal zatim reče s.a.v. hu el muhalil to je onaj koji se oženio ženom da je nakon toga pusti kako bi ona bila dozvoljena onom prvom on je fotograf iznajmljenog umjeta ma amu ma ta bi الحمد لله رب العالمين والاقبى للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يوتشنو صلاحو дозволом говорили о женамах коесу забрањене за жене тако коесу забра забрањен човек данасмо صلاحом Dakle, šartovima u braku. Ovdje se misli na šartove koje jedan od supružnika postavi drugome, je od uvjeta, prije sklapanja braka ili uz sklapanje braka. Dakle, pri samom sklapanju bračnog ugovora, ako žena postavi čovjeku neki šart ili čovjek postavi ženi, neki šart. Dakle, o tome ćemo govoriti šartovi prilikom sklapanja ugovora. A ne šartovi za e, za sami brak, kao što smo to spomenjali dakle, u pretvornim predavanjima, je tako? Pa smo rekli u je da e, dakle, da žena ima valija i dva svjedoka i da to bude, dakle, da bude ponuda i prihvatanje i tako dalje i Dakle, ne misli se na te šartove za spravnost braka, već se misli na šartove koje žena postavi čovjeku prilikom sklapanja bračnog ugovora ili čovjek postavi ženi neki od svojih šartova, jel? Dali. Ovi šartovi, dakle, ovi ušlovi ili uvjeti se dijele na dvije vrste oni koji su ispravni i oni koji su neispravni je tako Mi ćemo sa Allahovom te barekatom dozvolom početi sa šarčovima koji, koji su ispravni pa ćemo spomenuti dakle određene e, tačke koje su jel, koje se vežu za ovu temu Šejh ovde spominje? dakle pa kaže od ispravnih uslova koja žena može da postavi čovjeku I dakle, šejih je ovo za za ispravno mišljenje kod sebe. Međutim, ispravno da nema sumnje da je kod, ovog, da, kod, kod ove stvari, kod ove tačke postoji razilaženje među učenjacima. Svatate. Da žena postavi čovjeku u uslov pa da kaže udaću se za tebe, ali pod uslovom da, prviš, da pustiš onu prvu ženu. Ali pod uslovom da pustiš onu prvu ženu. Međutim, I zašto, dakle, zašto bi žena postavila takav uslov? Zato što to ide u njenu korist, je tako? Zato što to ide u njenu korist, dakle, ne bi imala a, suparnicu. U arapskom jeziku druga žena, ili treća žena, odnosno te žene jedna drugu nazivaju durra. A? Suparnica, dakle, prevedeno u našem jeziku. Međutim, u arapskom jeziku znači ona koja ti škodi. Šta znate... Da se, Dakle, škoditi. Uzima nešto. Ne, dakle, sa njom moraš da dijeliš neke stvari. Međutim, kada čovjek pogleda, ona ne mora da dijeli ništa sa ovom drugom ženom. Svatate. Niki ona ništa ima sa njom. Svatate. Već ona dobija svoja prava njenog muža i, dakle, nema ništa sa ovom drugom. Međutim, znamo da je Allahov poslanik sallahu alihi vseleme zabranio da žena... A, da žena uslovljava čovjeku, da pusti svoju prvu ženu, jel, njenu, jel, stupanicu, kako biste moglo reći na našem jeziku, da je pusti kako bi šta, kako bi napunila svoju, jel, siniju, jel, pa bi izdjela sve ono što bi u ostavi pripadala njoj, ona bi izdjela. Dakle, nema su da je Allah poslanih sallahu alaihi vseleme to zabranio, a ta zabrana za sobom povlači šta? dakle pesad dakle pesad da je, taj, da je taj šart dakle neispravan jer je u njemu, je njemu nepravljen ne međutim ako bi pored toga došlo do braka šta bi bilo žena bi da bi imala pravo da se rastavio od svojeg muža hm? zašto ona je rekla ako će da sudam za tebe ono prvu ženu pusti Ali, ali imaju a, šartovi koji su, koji kvare, da dakle, nika, a ima i, i oni koji ne kvare. Naprimjer, ona, njoj kaže, a, ona njemu kaže, uda se za te, podustav, onda pustiš onu prvu ženu. Šta će on njoj reći? Da, je li, on privat, je li, privatio, je li privatio, je li ga prisilio i ko? Nije ga niko prisilio. Međutim, ona sa, sa, sa samim tim postavljanjem tog uslova, šta? Nije uredno dakle nije u redu, nema sumje da nije u redu Taj. druga stvar kada e, žena uslovljava čovjeku, šta? kada mu uslovljava da se ne ženi da se ne ženi nakon nje dakle ako mu ona prva žena da se na nju ne oženi još jedan put ili drugi put itd. itd. Da. shvatate? dakle nema sumje da i kod ovog pisanja ima razilaženja kod učenjaka. Pa neki kažu a, ako čovjek ženi kaže dobro obećavam ti da se neću i pristane na taj uslov ako bi se oženio drugi put žena bi dakle imala pravo da straži razvod braka i taj brak da se prekine. Kod kad je, shvatate? Imala bi pravo da to uradi. A, međutim, čovjek treba obratiti jednu stvar koja je da žena ne može da uslovljava ono što Allah tebareka tara uoštovi da će dozvolio. Dakle, kao što kaže Allahu poslanikime, "Kulo sharfi leysa fi kitabil la fa huwa koji nije u Allahovoj knjizi onda ambati." Posebno kod stvari koje su propisane. Kada budemo govorimo o stvarima koje dakle nisu Dakle, ne spominju se uh, u ovom kontekstu, kada primjer da kaže žena, uda se za tebe, ali pod uštavom uh, da mi kupiš auto ili da kupiš mojem ocu auto i tako dalje. Dakle, to su stvari, dakle, gledaj, nisu problematične. Ispravne su. Ispravne su i te kako. Jer tako? Ispravne su. Čovjek može da da, da pristane, to je ga kaže neću. Hvala ne sviđa mi se taj šart i da traži drugu ženu. Jer tako? jer ove stvari nisu vezane za neku od Allahovih htala, zabrana ili narazbija. Dakle, međutim ovdje je direktno uh, propisanost i pohvalenost ženjenja sa više od jedne žene. Dakle, čovjek će ženiti jednu ženu ako se boji da neće biti uh, pravedan među njima, da će biti nepravedan, jel? onda ne kao ženi jednu ženu, to mu je bolje. tako dakle, nema sumje da je bolje da čovjek ima jednu ženu nego da ima više žena, a da je vali. Jer Allah tebara gdela samom sebi zabranio vljnu, pa je učinio da bude zabranjen i među njegovim robom. Ja, tako bareh Allahu fikum. A, međutim, nema sumnje da čovjek kada se nakon, dakle, sklapanja braka, ako nekada bude želio da uzme drugu ženu, da se oženi po drugi put ili po treći put, onda će on Dakle, dati da dati dakle, pravo izbora. Ako želiš da ostaneš, eh ne vas, eh ako želiš da te pustim, pustit te. Dakle, na najlepši način. Dakle, daće joj pravo izbora. I ona nema nema pravo da mu zabrani da se ne želi drugi put i treći put. Svatate? Dakle, brak je ispravan. Iako kažemo da ovaj uslov, ako je, dakle, ako je ovaj njen šar bio pogrešan, ne ispravan, kažemo da je brak i dalje, da je ispravan, bez sumnje. I to je ono što se u stvarnosti i dešava, je tako? Kada žoveč, dakle, čovjek dobije potrebu za drugom ženom, dobije potrebu, bez obzira, dakle, o kakvoj se potrebi radilo, ima potrebu za drugom ženom. Onda će on dati njoj pravo izbora onoj prvoj ženi, ja ću da se drugi put, pa ti imaš pravo ili da ostaneš na najlepši način, ili da te otpustim na najlepši način. To tako? Dakle to, je, dakle to je njeno pravo ako bude htjela da ide tako Adam ona zabrani uh, da, se, da se oželi drugi put dakle to nije to nije dozvolio jer moja Allah te govara kada to dozvolio taj također ako nje, žena postavi uslov čoveku da je ne izvodi iz njene zemlje i ta je šart ispravan i ta je šart ispravan da je kaže ja ne želim da napustim recimo medinu ili ne želim da napustim Svatate? Ako bi čovjek dakle, nakon sklapanja braka da izvede iz zemlje, onda bi to moralo da bude samo sa njenom a, sa njenom dozvolom, sa njenim izunom. Dakle, da joj kaže eto, mi živimo u ovoj zemlji, u drugoj zemlji je, dakle, kažemo, sad muslima no i napraveš istansku državu, dakle, alate, balite da im počas tih je po, počas tih no, islamskom država je tako je sudi Kur'ani fenet i ona joj kaže ženo idemo da učinimo hidžru tu zemlju je tako nema sumnje da će ona inshallah tela pristati na to međutim ako ona ne pristaje da izađe iz zemlje i svoje zemlje dokle žili u Medini ili Mekki ljudi kod vas slatate ona ima pravo jel? ona ima pravo da, da se rastavi od njega ako ne bude ispoštavao taj svoj uslov slatate Allahu subhanahu wa kaže: Inna hasqa ma wasaitum bihi min ashurut ma istahlanantum bihi al najpreče je da se pridržavate uslova onih uslova sa kojima ste sebi ohalalili. Dakle da sa kojima ste oralili sebi te žene. Dakle najpreče da se pridržavaš onih uvjeta, onih šartova Šta kojima ti je, ili zbog kojih ti je postala tažena žena dozvoljena. Ona te nije prisirana da ne ženiš, reka je, ja udaću se za tebe, nema nikadvog problema, međutim, tražimo tebe to i to i to, i ti joj onda kažeš, prihvatam ili, ili ne prihvatam. Ako kažeš, prihvatam, a poslije ne ispoštoješ ono, onda će se iz te stvari, dakle, nema sumnje da je tome je nepravda, da će se iz toga šta, da će proizviti mnogi problemi. Svatate. Međutim, ako si ti svestan da nećeš moći da ispuniš te uslove, kažeš joj, ja ne mogu da ispunim te uslove, i onda tražiš sebi ženu koja ti paše, a ona će sa lahom da zvola naći čovjeka koji njoj paše. Svatate? Dakle, čovjek ne treba da se bavi prevarom. Valaj. I nema sumnje da to vrsta prevare. Najpreče je, kao što kaže lahko sve da ispuniš ono što si obećao. Jer si ti da joj nisi obećao, ona ti se ne biti ona se ne za tebe, je tako? Znači tim ti si na neki način prevario. Nema sumne da je ženi zabranjena da postavlja neke uslove, šeo Allah, te vore tjela zabranim. U to ne nesumljamo, shvatate. Posebno kada se radi o nekim uslovima kojima se gazde šarijetski propisi, ali pod uslovom te podučiš da je u tome, dakle, kršenje Allahov ih te bareka tada prava ako ne zna, a ako zna onda ti je dozvoljeno da pristaneš na takav uslov i da ga kasnije ne, ne izvršiš, ne upotpuniš svatate, kao što je Berija dakle Robinja o kojoj smo govorili prije neki dan, dakle ja sam tada napravio bio jednu grešku a sam rekao on je nju pustio dakle njen muž, međutim to je bilo neistravno jer je ona bila Robinja i njen čovjek je bio robin Kada je Aisha radi Allahu Anha nju, zakle kupila i oslobodila, Berira je postala slobodna žena. A kao slobodna žena ima pravo izbora da li će ostati kod svojeg muža koji je rob ili će da ga napusti. I ona je iskoristila tu priliku i napustila ga. Pa i ona za njom i zvao Berira, Berira. Ali ona, pa je Allahu, pa sam im se sve nama rekao, zar mu se nećeš vraćiti Berira? Pa je, pa je ona rekla Allahov poslaniče je li to naređenje dakle da li mi naređuješ da mu se vrati pa da mu se vratim pa makar on bio svatate makar ja njega mrdila najviše na svijetu ako mi ti naređuješ Allahov poslaniče ja ću se vratit jer odbijan je uh, naređenje Allahov poslaniče na me naređenje povlačite s tomom bobezu može da bude veliki grije može da bude kufr svatate ako mi naređuješ ja ću mu se vratiti Međutim, ako je to ovo tebe, dakle, neki nasihat, ja mu se ne vraćam više. Super prilika da ga se, da ga se kutarišem. Laha ule, laha kuvi, tila, svačate to. Alhamdulillah, rabili vam, dakle, to je bila greška koju želim, jel, sad bi padli, la, da ispravim, jel. Dakle, porodica u kojoj je Berira bila robinja, je uslovljavala Aisha rad, radijallahu anha i rekla je prodat ćemo ti Beriru ali pod uslovom da Uela ostane u našim rukama dakle kada, uelil, kada ako Ajša Beriru ako je da slobodu ako joj pokloni slobodu ako joj slobodi mi je nasveđujemo kada musliman oslobodi roba kada taj rob preseli ovaj koji ga oslobodio ima udjela u njegovom imetku, dakle, ima udjela u nasvjetstvu. Svatate? Pa su oni rekli, Ajši, mi ćemo je prodati i ti je oslobodi. Međutim, mi, ćemo, mi je nasljeđujemo. Slažeš li se s ovim ušlovom? Pa je Ajša, radi i Allaho, ispričala o Allahom poštaniku sve nama. Pa je Allaho poštanik sve rekao, pristani na taj ugovor. Pristani na taj ugovor, ali nemoj se priježavati tog šrta. Jer svaki šarp koji nije u Allahovoj knjizi je batin. Svatate. Pristani na taj šarp. Kažu učenjaci. Kada znaš da čovjek zna da je taj šart haram. Dakle, to je haram. Zatim kaže Allahovoj posljednose da me. Pristani u limen e atak. A nasljedno pravo pripada onome koji je ozlobodio roba. Svatate. Kažu učenjaci. Kada čovjek zna da je određeni uzlov haram. Pa ti ga i korec toga uslovljava u ugovoru dozvoljena ti je da pristaneš na taj šart, ali da ga ne upotpuniš kasnije. Ali pod ustavom da on zna da je to haram. Ako ne zna, onda moraš da mu objasni kako kažeš Allah je to zabranio subhanama. Kako možda mi postavljaš ustop koji je haram u osnovima. Ako on kaže, ako očeš, očeš, ako nećeš, pristani to, ne moju upotpuniti. Ako da te kod kad je, ti ćeš pobediti. Kao na primjer, kaže ti musliman sražiš od muslimana du, odnosno da ti pozajmi, da ti pozajmi 20.000 eura. Kaže, pozajmi ću ti 20.000 eura, ali pod uslovom da mi vratiš 21.000. Na tako? To je kamata. Je tako? Ako ti postavi takav ustop, ti kažeš o redu, slažem se. Međutim, kada dođe vrijeme vraćanja i meska, vratiš mu samo 20. Neko će reći, zar nije u tome premara? Nije. Prebara je ono što on radi. Ako odete, kod kad je ti ćeš pobediti? Jer je on postavio uslov koji je bati Kao što je Allah, kod sam se ne me rekao, ajši, pristani ima taj uslov. Ujeljavu li menatak? A nasljedno pravo pripada onome koja slobodi. Neka priča ni šta hoće. Ali pod uslovom, dakle, šta? Kao što kažu činjati da on zna, da on zna, jel? Da je taj šrt zabranjen. Također, ako žena uslovljava čovjeku, a... Danjena djeca ostanu uz nju. Tako je, kao, kao kada bi, na primjer, žena rekla čoveku, uda se za tebe, ali pod uslovom da moja djeca budu uz mene. Da ti, Ive, pre vodiš brigo njima, kao i svoje svojoj djeci, tako? Ako pristane ona taj uslov, obavezamo je da ga ispunim. Ili ako kaže, želim da moji roditelji ostanu sa mnom, ako pristane na taj uslov, obavezamo da ga upotpunim. Svatate! Na, jero o tome nekostoj nikako zabrana u Kur'anu i Sunetu, naam. Kjel kad im kad su to spominje vam se razinu. Ako ja sad napinem vam, mi drugim, pažem ko Da? A on meni tu za razinanje napinem fejtila i Tak, tako, tako, tako, tako, tako, tako. Nije dozvoljeno nije dozvoljeno u dakle u, u našem dakle naše situacije nije dozvoljeno jer mi znamo da su osnove te banke izgrađene na, na haramu i na kufru i kadabitī dakle kada bi to što vrijeme vraćanja i metka kafiri bivili na neugustran svakako jer kafiri se bore ima, ima, ima, na putu do A muslimani se bore na putu Allaha te barekatullah. Zbog toga nije čovjeku dozvoljeno da upada u te stvari jer je u tom slučaju neizbježan haram, neizbježna je kamata. Zašto čovjek izlaže sebi problemima? Fatate. Neizbježan je taj haram. A u islamskoj državi nije, jer će islamska država na tvojoj strani. Kad je na tvojoj strani. Fatate. Kad je brani zakon Allahu je levala. Fatate. A <gled> on je čovjek naučno pašta ili ne znam, ne znam, ne znam, baš bank kao banku i kao vlada boji sam tim procesina, da. ali ja sam gledala dakle, sa direktivom, oni budu ne izlamske često je slučaj da, da da žele ljudi sa tim a, imenom islamski i tako dalje i tako dalje, da prevare one koji to rade. U svakom slučaju, ako radi ta banka po šarijetskom ekonomskom sistemu, Onda je ona islamska banka. Ako ne radi, već u sebi drži bilo koji od od, od, od bilova kamate ili ako ima neki sistem od socialističkog, ekonomskog so, so, sistema ili ovog e, materialističkog, a ekonomskog sistema, onda nema sumnje da je, da je zabranjeno sarađivati sa Hvala, takvim. I nema sumnje da je to kufr. Ako je na, na, na nivou države, ali ako je na nivou pojedinca, onda nije kufr, već je grijev. Svatate? Ako čovjek radi sa kamatom, pojedinac, onda je to šta veliki grijeh. Međutim ako vladar na državnom nivou dozvoli u bankama, uh, rad sa kamatom, onda je to <hums> onda je to oholivanje onoga što Allah tebardela zabranio i to je kufr po konsenzusu svih učenjaka. Svata Kada pitate o Saudijskoj Arabiji, dakle, u Saudijskoj Arabiji ni jedna apsolutno banka, ni jedna, dakle, bez iznimke, nema, a da ne radi sa kamatom, ni jedna banka, ko vam kaže ima Rađi ili ova, ili Arabska banka, to su sve laži. Ni ne postoji apsolutno. Svatajte. Kada je pitanje o tim, o vlasnicima tih banaka, ako ko kaže jedna to, Uh, ako, ako je pitanje o pojedincima onda je to veliki grijeh bezimano sumnje međutim ako drž, uh, vladar države u svome statutu, statutu ili kako se to kaže Nizamu kaže uh, muamelat, muamelat ribavijek il bunuk dža izetun uh, usluge u kojima ima kamate i, i rad dakle sa tom kamatom u bankama je dozvoljen to je šta ispihlal, ohalalivanji, to je kufr. Svatate. La haule vera kute, illa vera. Taj. Dakle, ako čovjek, a, ako žena, dakle, postavi čovjeku uslov i kaže mu, želim da moja djeca ostanu uz mene, da ih ti izdržavaš, slažeš li ti sa tim, ako kaže slažem se, onda je on za tim šartom, dakle, ohalalio sebi tu ženu. Tako. Jer ona, inače, ne bi pristala na, na, na brak sa njim, osim sa tim uslovom. Ako nakon toga okaže njoj, ja ne želim da, da, da tvoja djeca budu sa tobom, onda ona, ona ima pravo šta? Ima pravo da se rastavi od njega i da ga napusti. Tako? Također, ako žena traži meher viši nego što je to uobičajeno u, u tom mjestu, Ili ako ženi da mehr, ako žena želi da mi mehr bude u, dakle, određena vrsta i metka. Dakle, hoću, ka, kada bi žena, na primjer, rekla čovjeku, želim da mi mehr bude u zlatu. Dakle, želim da, ili želim da mi mehr bude u srebru, isključivo. Ili želim određeni auzor za mehr. Dakle, žena ima pravo na to. I čovjek, ako pristane na to, mu selam, obaveza mu je da ispuni mehr svoje obećanje, sva tate obaveza moja da ispuni svoje obu, obećanje međutim ako žena nakon dakle sklapanja braka sa, dakle sa tim čovjekom sa tim određenim uštavom naprimjer žena kaže čovjeku želim kao mehr kilo zlata ili deset kila zlata recimo ili srebra a i on pristane na taj uštav mora joj ga kasnije dati. Osim da nešto otežene dakle žene upućuje na to da je ona zadovoljna da ostane za njim, pa makar joj on i ne dao taj men. Onda u tom slučaju šta? Onda u tom slučaju ona nema pravo da se rastavi od njega. Međutim, ako se jasno upući, dakle ukazuje njeno djelovanje, da ona očekuje od njega da joj dade prije kasnije taj menak, Onda ona ima pravo da ga nakusti u koje kod ona vreme hoće. Sledok joj ne. Sledok one u upotpuni taj svoj šar koji je obećao. Svatate? Svi znači, ne znam izme. Znači, žena nakrštila, nakrštila što je umir. Samo je začela, ona, što sema koje ja znam, znači trišku, ima, da, u trišku i samu i žena boge latao. što ne vidiš nikakvog izgleda da ti to možeš da platiš, i sada nakon 15 godina nabija na noć stavljena, pođu ja to ono, imali kakav iskup, znači, ako ona traži svoj temad ne možeš da ga daš, jer ga da ne imaš, i, i, i ne vidiš nikakvog naš, nakako da dođeš ti do njega, do toga, do toga meda, a ti si bio prišak u i nisi ono, znao Se znao, kaže, mehe, 000 000 nije što je kaže meher, vidjeti eura. Recimo. Nije pravo tako ja, i žena, kad te napusti, da li ti se kod Allah, nebo žel, kao družnji? I ono. ono što je meni poznato, kada čovek obeća ženi određeni a ako joj ne da taj meher, Kadija će ga prisiliti da ga da. Istanski, dakle, vlada će ga prisiliti da da taj meher. A mi dolodimo sad što bi dao, qaliki, nema, ne vidi nikad to. Ništa. Ma, da nema. Sumnja da treba da se da se uh, dogovori sa svojom ženom, u svakom slučaju taj dugo staje. Znači, ostaje. Ostaje. Ostaje. Naravno, da će ostati. Ostaje. Naravno, ti si, ti si ona te nije tjerala da je daš pare. Ona ti je porekla isto kuk kada kupuješ auto. Je tako? Kupiš auto 20000 €, je tako? Ona ti kaže pare na sto, evo si ključevel, tako, isto tako žena, pare na sto, evo ti ključevel. <laughs> tako, nije te ona prisilila na to. Međutim, dakle, e, kad govorimo dakle, ovoj meseli, onda se radi o mehru koji je, dakle, koji nije uobičajen u određeno mjesto. Patate, u nekim zemljama je mehr izuzetno visok. Jer su, dakle, ljudi su Dakle, iskustvo vidjeli da ljudi pustaju žene i da je Allah pogleda na te stvari. Pa su popisni mehrove. Tako. Dakle, zato što su ljudi počeli se izigravaju sa njihovim, dakle, čerkama i sa brakom i tako dalje, i tako dalje. Iako sa druge strane kažemo da je Allah posljednji se ljeme rekao žene sa najviše bereketa i najbolje žene su one sa najmanji mehrom. I to nema nimalo su mnije. Međutim, ova pravila važe za ljude koji se boja Allaha, koji su bogobojazni. Satate žena koja se boji Allaha i njen otac je za nju našao čovjeka koji se boja Allaha te barek tada nije taj meherz nikakav problem za njih dvoje i ne samo to u većini stučajeva ta žena pokloni taj meherz svom muđu i sve ono što joj on dao dimetka oni potroše zajedno subhanallah zajedno da dakle, jer žena misli na svog čovjeka a on Vodi brigu o njoj, ona je njegov emanet, shvatate, ona je njegov, ona je, dakle, je, je zatočenica za kod nje. Alo, postani su njeme, mu je šta? Mu je oporučio da joj čini dobro, da čini dobro svoje porodice, shvatate, stvara krla u piko. Da se daje u toku samo učinu, to je na odmora. je, dakle, pitanje, ne, ne, ne, se ne, ne, ne, ne, je da se ne, ne, ne, Osnova je da se mehr daje u naprijed, to je osnova. Međutim, ko što kažemo, jel, ovaj, neko će reći, vi ambelijeste, držite se tog pravila, kada su u pitanju ugovori, nema sumnje da je to pravilo ispravno. Ugovor je shodno, dakle, zadovoljstvu dovoljstvu oba strane. Dakle, ono što se dogovore, dakle, naravno da se dogovore na halalu, da ona njemu kaže daj mi pola mehra sada, a pola mehra nakon toga ili mehr želimo naprijed ili ću, ili ćemo mehr dakle ostaviti za nekad kasnije shvatate često u tome ima i mudrosti da žena, dakle da joj nije potreban imetak dakle niti žudi za imetkom a možda i ona ima više imetka od čovjeka dakle možda je dakle ima takvih slučajeva da je žena bogatija od čovjeka, tako? da ima više imetka i da joj nije potreban imetak međutim ona želi da se osigura da li je taj čovjek sposoban da braka Da li je taj čovjek sposoban da vodi brigu o porodici? Jer ima ljudi koji ne razmišlja glavom, već razmišlja svojim strastnim osjećajima. I kada upadne u brak, i kada ugasi jel, svoje želje, a? kada ugasi svoje strati, svoje potrebe, onda stano i kaže, pa eto, dakle to je to. Nema, dakle, ne zna da vodi porodicu, ne zna da, da odgaja porodicu, ne zna, ne zna da odgaja ženu, ne zna da odgaja djecu. Svatate, zbog toga svako neka dobro se prispita, uh, ako će se ženiti, dakle, da bude sposoban za brak. Ne samo sposoban, mi su mi rekli, da ona riječ, uh, el ba, men jeste tje, min kum el ba, ko od vas ima, dakle, mogućnost, Da se šeli neka se ženi. da to ne znači samo dakle, tle tjelesna da dakle, snaga ili da čovjek zdrav. Svatate. nego da je u svakom smislu sposoban. Može biti čovjek da tle nema imetka, siromahe je. Međutim i te kako sposoban čovjek. I te kako sposoban čovjek nije lenjivac, Dakle, legne, prekrosti ruke i noge i ja dakle, ne, žena ne voli takog čovjeka. Nema, nimalo sumnja žena voli čovjeka koji je razgovit koji je nam. Kaže Omer <clears throat> radiyallahu anhu kada je nekog od muslimana dakle prisilio da potpuno je oblači ovaj svoj šart pa mu je rekao sallallahu ili ćeš u potpuno je ovaj šart ili nemaš više pravo na njum Kada se ona požalila da on ne, nije ispunio svoj ustav koji je objećao, dakle, svoj uvjet koji, koji je ona njemu postavila da ga, da ga ispuni. Pa je on upitao zašćeš na srstaviti. Pa je on je vanhu rekao, prava su sodno u ustavima, sodno ispunjenim ustavima. Ako želiš pravo na nju, onda ispuni ustav, ispuni ono što si objećeno. Tako, bare pelahu i Također kaže Allah poslanih sallallahu a sallam el mu'minune ala šrutim muslimani su odnosno mu'mini su na svojim a, šartovima, jel? Redržavaju se svojih datih, jel? obećanja barek Allahu fikum. Također kaže Ibnul Haim rahimahullahu ta'ala obaveza je ispuniti, dakle ove uvjete na koje je čovjek pristao, jel? Koji su njeno pravo. Dakle, njeno najveće pravo. Hvatate? Šena je boravila kući. Učila Kur'an. Čuvala sebe. Zdrava je. Pravedna je. Pametna je. Dobra je vjernica. Poštena je. I tako dalje, i tako dalje. I ona, dakle, sebe vidi da je na određenom nivou. I ona ti kaže, ja ću se uzeti za tebe. tim želim za se pravi. Toliko i toliko imenitka, sva tate, me razumijete? Mm -hmm. Čovjek onda treba ono što se kod nas kaže, da se opruži koliko mu je čebe dugo, tako? <tos> sva tate? Spruži se nije problem, ali on niko kod čebe može ja, da, se, da te pokrije. Lama <tos> stane, ja stane lavo, nije da Na! i na kaže, zatim kaže i na obaveze ovoga upućuje, dakle i a, šerijet i zdrav razum i ispravna ispravna analogija. Svatate? Jer čovjek ne bi ti ništa dao sve dok mu ne obećaš. Naprimjer, želiš, ne, želiš određenu stvaru, kažem u redu nema nikakvog problema. Međutim šta? Međutim želim toliko i toliko tebe. Svatate? Svatate? biki mu kažeš ok, ako ne u, ispuniš ona što si dao brac nazovala slat slat havale <gled> wala kuta ila bila taj zatim kaže žena ne bi bila zadovoljna da suda za čovjeka osim pod tim uslovima slat ne bi ne bi se zadovoljala za tebe zbog toga ti je obaveza da Uh, upotpuniš taj je ušlov, jel? Da. Uglavnom, obavezano je, jer galate, barek je tjela, uh, obaveđuje, jel, sad, da, da upotpuni svoje ušlova. Druga stvar je tu uh, šartovi koji su neispravni. Koji su neispravni i zbog kojih je sam bračni ugovor batiti. Dakle, sami bračni ugovor je neispravan ako čovjek postavi ovakav uslov pri sklapanju braka. Kao što je to slučaj kod braka po imenu šivar. Šivar. Ova riječ je došla uh, od riječi iza šivar al keli. Kada pas učini taj šivar, šta je to? kada čovjek dakle kada čovjek podigne pun nogu da se on pomokri to se zove shigar. Zbog toga je šerijat nazvao ovaj brak šira, šigarom zbog ružnoće i odvrast odvrati se dakle to postupka. Pa je isto tako da isti taj isti odvratan i ružan naziv ovom braku. A to je da šta da čovjek kaže čovjeku o ženi ćete svojom stićićem pod uslovom da ti mene oženiš svojom i da nema između i da otpada mehra. Da nema mehra. Dakle, žena ne dobija mehra. Dakle, čovjek oženi drugog čovjeka sa svojom čerkom, ali pod uslovom da on njega oženi svojom čerkom. Svatate? I da otpada mehra. Da nema mehra među njima. Svatate? Sve shvatate ovo vrstu. Dakle, ovo, ovaj brak je u osnovi batil i nije brak. Moraju se, dakle, hakim će morati, dakle, da razvoji između, ovi, uh, između muškarce i žene, svatate Ovo nije, dakle, ovaj brak je batin i ne ispravanje. Na prvo mesto, mehr, kome pripada? Mehr pripada ženi, ništa toga ne pripada ocu, tako da otac nijema pravo ništo toga da uzme ili da traži On, jedino njegovo pravo koje je šta? Da prenese koliko njegova čjerka ili sesta njegova stiće ili jel traži ne hradu, a da kažemo traži toliko i toliko svatate razumijete ovo barek lahu dakle ovaj šart je, ovaj je zabranjen taj taj kod ovog nema, nema razvilaženja među učenjacima. Staj. Dakle, lalate bareb ter je zabranio za, za u vrstu braka. Dakle, ovo je jasno. Kod ovoga se nećemo zadržavati. Staj. Međutim, ako čovjek, dakle, u slučaju da čovjek oželi čovjeka svojom čerkom, svatate, i da taj čovjek da njegovoj čerci mehru, da se dogovore zadraženi mehru, pa nakon određenog vremena on dođe i ponudi njemu svoju čerku pa je on oženi sa mehrom onda to ne bi bio ovaj problem neki čak kažu da ozvoljeno im je da kažu želim se svojom čerkom ili sestrom a ti mene oželi svojom čerkom ili sestrom i svakavnih će dobiti mehrom neki takav vrak smatruju je istravnim i ne smatruju da je to šigar pa su rekli šigar je ovdje samo zbog mehra Međutim, Allah i Tabaraka tada najbolje zna. Svatate. Najispravnije je da čovjek, kada se oženi ženom i kada riješi ovaj prvi brak, da nakon određenog vremena, dakle, da mu se ponudi brak, da on oženi štićnicu, ono koji je oženio prije toga njegovu štićnicu. Svatate. Bara Kulahu. Taj. Dakle, ako svaka žena dobije svoj mehr i tome ne bude nikakve hile, nikakve prevare ili spetke, onda išela u tera toj spravo. To je. Nakon toga dolazi e, brak al muhallal o kojemo smo juče nešto, sinoć, nešto spomenuli, jel? a to je da se uda za čoveka sa tim šartom, jel? da postane halal onome prvome koji je pustio. Čovjek pusti svoju ženu tri puta i želi to, poslije toga da je vrati. Ili ona želi da mu se vrati. Pa se da za ovog drugog pod uslovom da je pusti. Svatate. Pod uslovom da je pusti kako bi ona onom prvom post, opet postala halal dozvodnjena. Kaže Allah posljednik se s nama o takvom braku Ela uhbiru kumbitej sil musta'at da li želite da vas obavjestim o iznajemljenom jarcu, unajemljeni jarac, pa su rekli, Bela, Jare, surullah, želimo o Allahov poslaniće, kal, zatim reče, salallahu alihi veselame, hu el muhalil, to je onaj, koji se oženio ženom, da je nakon toga pusti, kako bi ona bila dozvoljena onom prvom. On je poput iznajemljenog jarca, kada ju diznam je jel Jarca ili ili ili Ovna ili Bika kako bi šta Zatim kaže sallallahu alejhi ve selleme la ana muhallil wal muhallil le Allah je onog koji čini da i wal muhallil le i Ona, dakle, koja traži da se, da se na taj način, da postane dozvoljena onom pravom. Dakle, jedno i drugo. Laha ule velaku vete. Illa gila. Dakle, ovom nema sunje da je, da je ovaj šart neispravan. Neki kaže, međutim, ako čovjek, dakle, pristane na taj ustos, a nakon toga zadrži svoju ženu, da li je taj, taj brak ispravljeni ili nije. A primjer, čovjek pristane na taj prav u osnovi, u samom početku i kaže u redu, međutim nakon dogavu će svidi žene ne želi da je pusti. Svatak, da li je to ispravno? Nije ispravno. Jer je ovaj šart, jer ovaj šart uništava da dakle ispravnost braka u samom startu. Svatak, u samom startu dogovor koji je bio među njih je zabranjen. Nije dozoren. Nije poput onih šrtova koje smo spomenuli, dakle u prvo, prva vrsta šrtova kada žene kaže želim da mi daš tariko je ti rukom mehra, dakle više nego uobičajeno. Ili kaže želim da moje djeca ostanu uz mene, ili da moji roditelji ostane sa mnom. Svatate. Dakle to je stvar koja dozvore na želje zdraži i brak je ispravan. Međutim ovdje sama, sami ovaj uslov je šta je zabranjen. Jer je Allah poslije se lome prijetio šta prijetio je prokletstvom. Svjate. A je proklet, Allah je prokleo svakog onog koji koji ili kome se ohalaluje. Na ovaj način, je Taj. Drži šart koji je također vatic i sa kojim bračni ugovor nije ispravan je ako čovjek postavi šart Za budućnost, na primjer, da izgovori, uh, riječ se kaže, kada, post, kada se upotpuni ovaj mjesec, onda si mi žena. Sva tako. Da ga razumijete ovo. Da, ga, da, gleda, da, ga uslo, da, da uslovi nešto za budućnost. Kad, ili da kaže, ženim te, odnosno postaćeš mi žena u tom i tom mjesecu. U januaru ili februaru. Sva tako je li to dozvoljeno? nije dozvoljeno, to je batil takav je brak, uoštovi dakle nije, nije ispravljen, taj šart je dakle bati.. taj <coughs> ili da čovjek kaže a, ako moja majka bude zadovoljna onda mi ti postaje žena dakle slaki dakle ili kaže ako se zapuslim onda su mi žena, slaki taj šart je batil i nije brak dakle ako se on ipak zaposni ili njegova majka bude zadovoljna, on ne znači da je oženjen. Svakako ne znači, nije oženjen. Svatate. Već šta? Već mora da se da napravi pravi ugovor. Svatate. Da opet ovaj, zatraži, da je prosi, a da oni njemu daju ponudu pa onda pribadi. Svatate. Međutim, ako kaže kada se zaposnim, onda će mi biti žena u redu. Kada se zaposni, jel mu, mu postala žena? Nije postala žena. Dakle, nema pravo na nju, ni u kom sučaju. Dakle, svaki, dakle, ustop koji upućuje na budućnost. Ili, a, da čovjek odredi dužinu braka, da čovjek odredi, odredi dužinu braka, to je brak muta, je tako? Da čovjek kaže a, da li želiš da mi bude žena, odnosno da mi bude žena toliko i toliko vremena. Ustop šta, šarp, 2 sata ili sat vremena ili manje ili više ili 10 godina što s obzirana dužinu nije dozvoljeno određivanje tog vremena jer je to šta muta ah. i to je zinaluk i nema sumnje e, da je Allah tebareke tala zabranio brak muta ah. a to je šta da supružnik ili dakle da muže ili žena odreče podređe vrijeme ili dužinu prajanja njihovog braka zvatate dođe ni čovjek ženu privremeno i se tako kaže a kako yes nauredje no nauredje kažeš je li tam ili tajnje uh, rahimehu lahu taala rivaj koji se prenose do nas su muhteva tier i iz njih možemo saznati da je allah tebareke ve taala zabranio o brak muta a koji je prije toga bio havav dakle određeno vreme brak muta bio dozvoljen pa ga Allah te barek dela zabranio i takav će ostati do sudjeg dana fatate. kaže Imam al-Kurtubi rahimehullahu ta'ala svi rivajeti koji su do nas došli jel, se slažu da je dozvoljenost Odnosno vrijeme u kojem je bilo dozvoljeno dozvolen brak muta bio bio je makratak da je nije bio to dug period nego je bio skros kratak, tj. Dakle, skros kratak period u istam što i što vrijeme na Allahu poslanke sa nama je bilo dozvoljeno to određeno vrijeme. A zatim je Allah tebarek je tjela, zabranio taj brak. I na tome su se složili svi od selefa i od Halefa, dakle da je brak muta haram. Osim oni čije se mišljenje svakako ne prihvata, a to su rafidije. Čiji se stav i mišljenje svakako ne prihvata, a to su rafidije. Dakle, ako neko dođe, rafidija kaže dozvoljeno i zabranjeno, ono što on kaže svakako se kod nas ne prijma. Isto kao kada kaže židovi hrišćani. I ne samo to, židovi hrišćani smiju da žive u islamskoj državi. A rafidije koje danas vidimo, iranci ne mogu da žive u islamskoj državi zato što su oni najgora vrsta mušnika i neprijatelja Allaha i njegovog ostanika veselime, i vjernika <tuh> Taj. i posljednja vrsta šartova koji su a, neispravni šartovi su neispravni dakle šartovi su neispravni međutim i pored toga brav će biti ispravan kao na primer da čovjek kaže ženi o ženičite međutim da ne moram da te izdržavam ako žena pristane na to brak je ispravan ako žena kaže u redu nemoj me ne moraš izdržavati brak je ispravan međutim ako kasnije dođe na problema šta će biti sa, sa ženom ona će dobiti pravo shvatate ona će dobiti pravo da je njen muž izdržava shvatate ali taj brak je ispravan أكونا كاجي نموراش ميذرجاوته سامو كد بيجيتم كاسنيا كودا كد كابي يجاجه ونيش يمزرجاوا كد يشريتش ني هنافراو سوريا الله فيكم طيب طيب فانه في هذه الاحوال يفسد شرط وافها النكاح ده كلاو ova kapuštof je neispravan, ali je brak ispravan. Bezimalo, bezimalo što je taj. Takođe takođe kada čovjek uslovljava ženi da ona bude muslimanka, dakle će uslov da ženu da bi je čovjek oženio jeste muslimanka. I on je oženi. Međutim, kasnije su uspostavi da ona nije muslimanka, nego da je kršćanka. Da li je takav vrak ispravan? Takav vrak ispravan. Je li u osnovi da odvod ne oženeti kitabike? Svatate? Međutim, u osnovu onaj je bio šta? Nije upotpunjen. Ne ispravan. Svatate? Nije upotpunjen, iako je isprav ispravan. Taj. Međutim, čovjek i dalje ima pravo izbora. Ili će zadržati tu kitabiku sebi, ili će joj dati korp kako se kaže tako? Sočno, baš dobro, baš da da da, da da Da. da čovjek sad nađe neku musliman koja poznava našu. Da. I da im postali uzo da kaže ja frišta i motivuješ prava ženata, uđeš, ženu onda svoje stvari vraćao normal cijele učatko je naš naš da svoje stvari, svoje probleme rješavamo i vraćamo anu i sunete. Čovjeku, Aspen, Aspen je u tome velika pravda, Habibi. Čovjek treba da bude pravedan i da kada dođe da prosi ženu, kad ženi da oženi, da je kaže sve o sebi. Sve o sebi da je kaže i sve ono što mu leže na srcu. Pa ako ona kaže, poću, onda nema. Onda ona nema pravo postoji da se žali. Međutim, ako kaže, neću, onda ti si kod predalaha čist. Nisi ti joj prevariš, nisi ti joj kažeš nešto o sebi što nije. Dakle, kažeš ženi, prvi užlog jeste da mi se pokoravaš u svemu. U svemu što o tebe traži. Ako budem o tebe tražio nešto sa Allah i njegov poslanik nisu zadovoljni, onda ti je važi da mi se ne pokoravaš. Jer ako mi se pokoravala, onda znači da nisi dobra vjernica. Ako bi mi se suprostavila u onome što tražimo tebe, Allah je to zabranio. Dakle, tražimo tebe ne haram stvar. Ako mi se suprostaviš u tome, onda je to dokaz tvojeg imana. Svatate? Ako od tebe tražim nešto oko čega se ulema lema razišla, ako ja smatram da je važit, a ti smatraš da je sunet, onda ćemo da radimo ono što ja smatram ispravljiv. Svatate? kao, na primjer, nikab. Oko nikaba su se različiti, jel je sunnet? Jel ću se različiti? Jel ću se različiti učenjaci? Jel se različiti. I ja u to nema nimalo sunnje. I ti kažeš, moj stav je da je nikab vađib, a tvoj stav je da je nikab sunnet. Ja tražim tebe radiš po mojom vađibu, a to je da ga nosiš. Ja sam za tebe odgovoran, predalavam te barem da i znakvam da ženi obaveza da pokrije svoje lice. Ili tako? Onda ćeš da radiš po tome. A ako se razilazimo o nečemu, da li je halal ili haram, i ti si tog stava da je haram, onda ćemo da radimo po tvojome. Ja kako? Onda ćemo da radimo, kako ti kažeš? Kao, na primjer, razilaženje islamskih učenjaka po jedenju mesa hijene. I ti si stava da je halal. Ispravno da je halal. Međutim, ti je stava da je meso hijene haram. U redu, radit ćemo po tvome. Ne moraš da jedeš mjesto tijene niko ne smjerete prisiditi na to. Svatate. Dakle, to su samo neki primjeri. Dakle, da kažeš ono što ti leži na srcu. Ako žena prihvati, onda ste se, dakle, našli. Ako je bude drago, onda ste se našli. I to je lijepo. Međutim, da ti njoj prikriješ neke svoje, dakle... Kod nekoga se može već ideje, kod nekoga možemo nebuloze, slošta reke. Ja, da prikriješ da se to kasnije onda ona će te stvari saznati, ona živi sa tobom. I će tvoje nedostatke i manjkovost, i će da se Bogu da nisam dala za tebe. Svatate. Uvijek tiče, ali što ima, ne znači li ima, ima staraje, prekupu i kvanjevi koji su ali imaju... Ne vraćaju svoje stvari, postoji imaju puno uvijek od znači na ovoj koji kaže mogu svoje stvari vraćati, da li učiti, Ne, ne, ne, ne da to, je to, rešavati, je, to, to je, zato, zato daći, to je, zabranje. to je, to je zabraveno. Ovo nije uslov, znači on uslov da bi ona bila usnima, nego je uvijek da stvar vraćaju i da i tako rješavaju svoje probleme. To je, ah, je osnova, to je osnova, Aha. to je osnova. Čovjek nije vjernik, ako mi ne bi bili vjernik ako naše međusobne probleme ne bi vraćali Allah u njegovom postaniku. Razumiješ što je? Nared do Dallaha te bareh dala. Pa inda nazatum fi še'in, bar u Duhu ili Allah i u Rasuri. Ako se raziđe se u nečemu, vratite do Allahu i poslaniku. Dakle, to je stvar koju uopšte ne mora da se uslovljava. Ali, ako se radi o ženi koja je muslimaka, međutim, ima dosta stvari koje još ne poznaje, onda da se sve da se to podluče. Da ne bude sutra neželjenih iznenađenja. Svatati? Če, ali suprotno? O, znači, do koje mire žena može osjetiti vraku sa muškarca, znači, ako je muškarec ili njeno, znači, njen u, u dalaletu, znači, do koje mjere ona može da, da, da bude u toj vraku i kad je granica da ona može sama, znači, da joj može i, i važiv, da ona napusti i taj vrak, znači, da, da odlije od, od muža. Do koje mjere, znači, može ona da bude. Jer sam slušao, znači, primjer jednog šeha, koji govore znači da je žene, žene, znači ljudi koji su potpalu pod pjekom šeha ili medhali, da moraju da, znači, da ostave te ljudi. I u ka pravo kad u pravo kad je to rekao, razumiješ, šeha medhali, rabija bin hadija medhali, ističi njemu, ne pjeteli Allahove Pudžahide na ovom putu, prijatelji ta Aguta, branju si ta Aguta, dakle to je stvar koju treba svatim cijenom da zna. Rabir bin Hadir nešli njegovi prijatelji i njegovi sektaši, ne njegovog Menheđi i Mezhebu, su ne prijatelji naše vere, svoj nema nima da se nije. E sad primio znači su se kod nas primio... Boli... A bidi, reći ti jedan detalj. Baš o te sekte, u Jordanu su oni tekako prošireni. A? U Jordanu su oni, ti Mezhaleci, tekako prošireni. Jedan naš brat, oženio je ženu koja je bila pod znacima navoda Selefika maša Allah teba rekala i njen baba je bio Selefija dakle bradu do tu predavanja kratka gilabija i dakle one neke stvari koje su ostali obavezno međutim sa druge strane pomagači taguta i branioci ta gulta dakle njihovi šehovi su također poznati Jordan, ne prijatelji Allahove vere Ali je hanadni i Hasan Mešur i Selim Hilali i tako dali, tako dali i to su šejovi neki naših daija kod njih su oni ne samo dosučili hadisi nego je problem što su naučili i akidu kod njih i jazne Milad brat joj oženio takvu ženu i onda je počeo rati Afganistan 2000 i drugi 2000 i prve to bilo i brat je riješio da idete se boriti na stranu muslimana protiv Allahovog nepijetelja. Protiv našeg pedničkog nepijetelja. I kada je krenuo, ona je javila njenom ocu i prijavili se da policiji i, i policija upastila tog brata i zaglavljuje u zatvor kod Saaguta u Jordana. U Jordana. Njegova žena ga prijavila, subhanala, zato što želite ide da se bori na Allahovom putu. Dakle, po njihovom, da se bori za jednu za Havariđima, jer oni smatraju šeha Hariđijom i uđavnika Havariđima, svataki. I oni zagla... on očekuju nagradu, i oni očekuju nagradu, i vadec, i u... spasio si od velike zabude, i šta't ja znam, i šta't ja znam. Uglavno, on je zaglavio zatvor, ali, eto, Allah ga počasti upoznaje šeha Mahdus i <laughs> Kaže, prišao sam mu, kaže, jedne prilike, oko njega su, kaže, Cijeli zatvor oko njega se okupio spani. Kaže, želji je sedio na stojan sa tijigom u ruci, kaže, ispod marame, kaže, imao divu kosu, kaže, ja sam ušel primakao i tako, kaže, što sam dopao znam. Uglavnom, Magdurila je rabila ali Allah ga, nakon, dakle godinu dana je ostao zatvor, nakon toga gala je Allah izbavio, jel? I onda je... A še je možno sviško reći za ovim moži atlasi? murđe sul aftru murđe sul aftru a vidi, nema nimalo sumje nema nimalo sumje novotari poput murđija i haridija i muat tezila i kaderija dakle ovdje sam zapomenuo nekoj koji su keafiri kod ehli suneta, a neke koji ne ima u da se prižavaju samo uh, teorije da nas svoju teoriju ne sprovode u praksi sva svate Mi, kada murđije govore o teoriji, mi kažemo da su murđe. Međutim, kada svoju teoriju sprovedu u praksu i pokaže se da ta praksa kufr kod neki su nezavrživata, onda i njegi ćete zove murđijama, mi ćete zove okjatirima ili muščicima, ako nisu opravdani to u tom svom dijelu. Hladate? Ali, ali, ali, ali kada... Naravno, naravno, ali kada se radi o ljudima koji su... Kada se radi o ljudima koji su... Novo tariq, poput po put da 78 ofensiv ko je to ovih koje smo što meno li. Nema sumnje da mi ne dajemo naše žene za te ljude. Za havarije. Nek očet harici nisu kafili, ali oni je epitefirio. Jeste to je tačno? Među tim je zabranjeno i ostaje uvijek zabranjeno <coughs> da se ergli sumet, da se žena ergne sa ta. za havarije ili za murjije, ja fil lah tako dali tako dale. A oni to su kupili tariq. A se čerka za murdiju Kaže, meni je jordanski kralj Alijil Amr, on je moj emir ul-mumi'in. Kao je takut, borac protiv Allahovih tebare se tala robova. Kako možeš vraći čivete dostane za njim? A znamatski abibi, sreki da se taj drak, cerački taj čovjek, ne vrati Allahovih tebare se tala vjeri. La havle, vrak, ose ila bila. Pravno je ših ovdje, znači, nime nije neko vodi B i H našim prostorima, kad se desilo to što se desilo, da su mnogi spali ne samo s menedžanima, a vidjeti, da su onaj zavutali, da posimo ti svoj čer, svoj sestru i to da je ti zovna s tebna da. Naravno, a i ona je otišla sa njim, pa se vidiš kako tvoja sestra koju si ti dojuče dali, dali ti još, pa je ti si kakvir, šta <laughs> da, protekvirite. kaže da su Ili suprost da ti kaže, ti si, vi ste haridži, vi tek finite... ...tek finite i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su, mi ne pravimo razliku među njih aridu. Jedni i drugi su problem i velika fitna, subhanallah. U to nema, imalo što nije. Ili da čovjek uslovljava da mu žena bude lijepa, ili da bude mlada, ili da bude određene boje da se ušlovljava da žena bude bijela ili crna, recimo. I kasnije se uspostavi da ona nije ništa od ovih njegovih uslova. Ima pravo da prekine ovaj brak. Kao na primjer, kaže čovjek imam čerku po imenu tako i tako, želim te njom. I ti mu kažeš, prihvatam. Brake, sklopje. Svatate. Međutim, kasnije ti dođeš i da te dovedu tu ženu i djevojku, a si njena moć lekko oći da je lijepa i da je, dakle, određene boje koste, ili da je mlada, itd., itd., međutim, kada ti oni prioče, pa ti vidiš kao još, ti si mi prevario čovječe. Ona nije ništa od ovog što sam mi ti je objećao, zataš. On, dakle, ima pravo, ili da je zadržiti da kaže, prevario sam. Stavite. Stavite. Ili da čovjek postavi uslov da oženi ženu, odnosno da oženi ženu koja je, a, dakle, uslov je da oženi ženu, slobodno. Međutim, kasnije su s da ona nije slobodna, već da, da je robljenja. Jer tako? takođe se prekida. Hala. Taj. Ili da čovjek, jel? A, ili, se, ili da žena, da se uda, podustum da je čovjek pa ne, ne može živjeti na za zaroba i uda se za čovjeka duštom vjerujem da je da je slobodan međutim kasnije se uspostavi da je on rob tako oživ se razdvojeni taj, taj. kako se to od bilo jel čujem sadiram kada je dakle dok je bila uh, robinja bila je sa njim kada je postala dakle žena imala ještlavo izbora a je je i ona se, je odakvala da se dostali od njada ali je veliko tega ibraći sad će morbi inša Allah-u Teala molimo muslimanima daarek Allah-u Kiko molimo allah da nam podali što, što govorimo sutra će man še pokušati da udmimo dakle naselu o او يو kako se kaže aj na na na zotikaj aj